13. fejezet A leleplezés Egbert és Csúcsú nyomozásba kezdenek, és hamarosan a tolvajok nyomára jutnak. A bűnösöket csapdába csalják, és leleplezik. Verőfényes napra ébredtek. Egbert, miután elfogyasztotta kétféle sajtból és háromféle szalonnából álló szerény reggelijét, így szólt nagynényéhez. Kedves Ludmilla néni, akarod, hogy leleplezzük a tolvajt, és azt is, hogy rendesen megkapd a nyugdíjadat? Hogy kérdezhetsz ilyent? csodálkozott a néni. Hát persze, hogy akarom. Akkor ne kérdezz semmit, csak tedd pontosan azt, amit mondok. Megígéred? Megígérem, fogatkozott Ludmilla néni. Akkor most menj el bevásárolni, és ne gyere haza délutánig. Nem lehet, ma kellene megkapnom a nyugdíjat is, ha ugyan kapok. A postás délben szokott jönni. Akkor gyere haza délre, de ne előbb. Mikor elmész? Újra kérd meg Holló szomszédodat, vigyázzon a lakásodra. De egy szót se szólj rólam, meg csúcsúról. A többit bízd ránk. Így is történt. Ludmilla néni elindult bevásárolni. Bezárta az ajtót maga mögött, és szólt a fölötte lakó Hollónak. Kedves szomszéd! Elmegyek bevásárolni. Megtenné, hogy figyeli egy kicsit a lakásomat? Nem szeretném, ha megint hiányozna a sajtból. Hát nem nagy örömmel, kedves szomszéd asszony, felelt a holló, hiszen tudja, hogy utálom a sajtnak még a szagát is. De a maga kedvéért benézek időnként az ablakán. A néni elment. Eközben Egbert minden darab sajtot megjelölt, majd kimászott a hátsó ablakon, és elment ahhoz a közeli fához, ahol csúcsút hagyta előző este. A macska ott is volt. Éppen reggelito a lekjét végezte. Tisztára nyalogatta a szőrét, amúgy macska módjára. Egbert elmondta neki tervét, és megkérte, rejtőzzön el az egérjuk közelében, és figyelje, mi történik. Egbert ezután elment a postára, és megvárta, amíg a levélkihordók magukhoz veszik a leveleket és a pénzküldeményeket. Amikor végeztek, bement az irodába, és azt mondta, Ludmilla néni megbízta, vegye fel helyette a nyugdíját. Sajnos elkésett, szólt az irodavezető borz. Az előbb vitte el a levélkihordó postás, az a tarka farkú szarka, amelyik most röppent ki. Egbert megköszönte, majd ő is kiment, és messziről követte a postást. Mikor látta, hogy elkezdte a küldemények kihordását, befordult a legközelebbi madárrendészeti őrszobára. Eközben Csúcsú a diófa közelében rejtőzött el, és figyelte, történike valami szokatlan. Nem kellett sokáig várakoznia. Kinyílt az emeleti odó ajtaja. A holló óvatosan kilesett, majd kijött. Körülnézett, azután leröppent az egérjukhoz. Csőrével ügyesen kinyitotta az ajtót, és besurrant. Csúcsú az ablakhoz osont, és belesett. A holló akkamrát is kinyitotta, beóvakodott, csőrébe vett egy nagy sajtszeletet és visszaröppent vele az odújába. A továbbiakban még háromszor megismételte ugyanezt. Mire befejezte, megjelent a szarkapostás is. Nálad van a néni nyugdíja? kérdezte a holló. Add ide a felét! És te mit adsz cserébe? kérdezett vissza a postás. Természetesen sajtot. Ahogy szoktam, válaszolt a holló. De vigyázz, mert jön valaki. Ludmilla néni volt az. Amint befordult a sarkon, Egbert csatlakozott hozzá. Ahogy a diófához közeledtek, a holló elé repült, Egész idő alatt figyeltem a bejáratot, de semmit sem láttam, mondta. Most biztosan nem hiányzik a sajtból. Ki ez a fiatal ember? Kérdezte, észrevéve Egbertet. Az unoka öcsém. Azért jött, hogy segítsen kinyomozni a lopásokat. Remélem sikerrel jár, mondta udvariasan a holló, de nem tudta gúnyos mosolyát lepmezni. Eközben a szarkapostás újra megjelent. Már messziről kiabált. Most hordom ki a nyugdíjakat. Sajnos a néninek most sem küldtek semmit, mondta. Nem értem, hogy lehet. De én igen, mondta nyugodtan Egbert. Maga az, aki elsikkasztja. Már hónapok óta. Ott voltam a postán, amikor fölvette a néni nyugdíját. Most is magánál van. Mutassa a táskáját. Nincs joga belenézni a táskámba, tiltakozott a postás. De nekem igen, szólalt meg egy hang mellettük. Két karvaj állt ott a madárrendészettől. Egbert hívta ki őket. Az egyik karvaj elvette a megdöbbent szarkától a táskáját. Na, ugye, itt is van. Itt az utalvány is, mondta elégedetten. Letartóztatom sikkasztásért. Na hát, ki hitte volna, hogy ez a szarka tolvaj? Mondta a holló. Úgy tett, mintha fel volna háborodva. Akkor biztos ő el a sajtod is, folytatta. Én sohasem tudnék ilyet tenni. Márhogy ne tudna. Szólalt meg most Csúcsú is, aki közben szintén odajött. Egész délelőtt figyeltem, mit csinált. Nézzék meg az odóját. Fordult a karvajokhoz. Tele lesz, sajtal. És minden szeletre, apró betűkkel rá van írva, Ludmilla sajtja. Tette hozzá Egbert. Én írtam rá. A másik karvaj felröppent a holló odújába. Kisvártatva visszatért. Igazuk volt, mondta. Magát is őrizetbe veszem, fordult a hollóhoz. Ludmilla néni csak üledezett. Na hát, ezt sohasem hittem volna, ez a kedves szomszéd mindig olyan udvarias volt, és ez a fiatal szarka olyan jó indulatú becsületes külseje volt. Jegyezzék meg? hogy a szélhámosoknak, csalóknak mindig becsületes külsejük van. Azért tudnak másokat becsapni. Oktatta ki a társaságot az első karvaj. Már régen gyanús volt mind a kettő, de nem tudtuk eddig rájuk bizonyítani, mondta a másik karvaj. Hogy jött rá, hogy ők voltak? fordult Egberthez. – Tényleg, honnan tudtad? – kérdezte a néni és Csucsu egyszerre. – Úgy látszik, nem olvastok állatmeséket? – válaszolta nevetve Egbert. – Hiszen mindenki tudja, hogy a szarkák tolvajok, és azt is, hogy a hollók imádják a sajtot.